Розділ 51. Голден Голден знав, що людина може витримувати екстремально високі сили G, але на коротких відрізках часу. З відповідними системами безпеки професійні паливоди витримували удари силою більше 25G і виживали. Людське тіло природним способом деформувалось, поглинало енергію м'якими тканинами і розсіювало її по більших площинах. Він також розумів, що проблема з продовженою дією високих G полягає в постійному тиску на кровоносну систему, яка породжує слабкі місця. Маєте слабке місце в артерії, що за 40 років перетвориться на аневризму. За декілька годин під 7G вона може відкритися вже. Капіляри в очах починають протікати. Саме око деформується іноді, призводячи до постійного ураження. А в тілі завжди є порожнини, в легенях і кишківнику. Ви накинете досить гравітації, і вони сколапсують. Поза як бойові кораблі можуть маневрувати короткий час при дуже великих значеннях G, кожен момент часу, проведений при високому прискоренні, множить небезпеку. Еросу не потрібно було нічим в них стріляти. Він міг прискорюватись, допоки їхні тіла не вибухнуть від перевантаження. Його пульт показував 5G, але навіть поки він дивився, цифра змінилася на 6. Вони не могли підтримувати таку швидкість. Ерос тікав. «Із цим нічого не зробиш». Але він поки що не віддавав Алексу наказу зменшити швидкість. Немовно Омі читали його думки, на пульті з'явилося речення. «Ми не можемо це витримувати, зайді на гати перед текстом. Фред працює над цим. Ми їм можемо стати у нагоді у зоні досяжності Ероса, коли у них буде план», – відповів він. Навіть міліметрові рухи пальцями по клавіатурі, вбудовані в його крісло, якраз для такого випадку, були до болю важкими. У зоні досяжності для чого? Голден не відповів. Він не мав жодної гадки. Кров горіла від хімікатів, що тримали його притямі і сконцентрованим у той час, поки тіло поволі розчавлювалося. Хімія мала суперечні ефекти. Розганяла його мізки до подвійної швидкості, але в цілому думати не дозволяла. Але Фред щось придумає. Чимало розумних людей ламають наразі над цим голову. І міллер міллер якраз затягує термоядерну бомбу Верос. Якщо твій супротивник вищий від тебе на голову технологічно, застосуй настільки низьку технологію, наскільки зможеш. Можливо, один сумний детектив, який тягне на возику ядерну зброю, має шанс пройти крізь їхню оборону. Наомі каже, що вони не маги. Мілерові може вдатися, і це дасть їм потрібний шанс. У будь-якому випадку Голден має там бути, хоча б для того, щоб спостерігати. Фред надрукувала Наомі. Голден відкрив зв'язок. Фред був схожий на людину, яка ледь стримувала посмішку. «Голдене», – запитав він, – «як ви там тримаєтесь?» «Хізді, кажи вже». «Ага». Вийшло так, що поліція ООН порвала мережу протогену на шматці, намагаючись зрозуміти, що там з біса діється. Вгадай, хто для протогенівських зубрів є ворогом номер один, га? Ти, чесно, раптом все забулося, і земля рада прийняти мене назад у теплі обійми. Для ворогів моїх ворогів я здаюся підходящим поганцем. Ця-ця ляля, в мене селезінка зараз лусне, швидше. Варіант того, що Ерос бахне по землі, поганий сам по собі. Подія рівня виживання, будь-це навіть просто скеля. Але люди з ООН подивилися трансляцію Зероса, і це налякало їх до усирачки. І... Земля готова запустити її наземний ядерний арсенал. Тисячі ядерних боєголовок. Вони хочуть випарувати тую скелю. Флот перехопить те, що залишиться після першої атаки, і стерилізує всю ділянку космосу постійним ядерним бомбардуванням. Я знаю, що це ризик, але маємо те, що маємо. Голден Литт стримався, аби не похитати головою. Він не бажав залишитись з однією щокою, притиснутою до крісла. Ерос ухилився віднову, він зараз розігнався до 6G, і, як каже Наомі, Міллер, не відчуває прискорення, що б там не було. Воно не має таких інерційних обмежень, як ми, що їх зупинить від ще одного стрибка. На такій швидкості ракети ніколи не зможуть розвернутися і вдарити. І в що ти цілитимешся? Ерос більше не відбиває радарні хвилі. Ось тут в гру вступаєш ти. Ви маєте навести лазер так, щоб він відбивався. Ми використаємо Росінант як систему наведення ракет. Я ненавиджу тебе переривати, але ми вибудемо з гри задовго, як ці ракети з'являться. Ми не можемо триматися. Ми не зможемо навести ракети для тебе. І як тільки ми втратимо візуальний контакт, ніхто не зможе відслідкувати Ерос. Ну, ви можете перейти на автопілот що означало «Ви можете всі померти зараз у тих ваших кріслах». «Я завжди хотів померти мучеником і все таке, але чому ти вважаєш, що Росі може догнати цю штуку? Я не вб'ю свою команду лише через те, що ти не маєш підходящого плану». Фред нахилився до екрану зі звуженими очима. А вперше його маска зникла, і Джим побачив за нею страх і безпомічність. Слухай, я знаю, про що прошу, але тобі відомі ставки. Це все, що ми маємо. Я дзвоню тобі не для того, аби почути, як це не спрацює. Допоможи або здавайся. От прямо зараз Серун – це інше ім'я адвоката диявола. Я розчавлюю сам себе до смерті. Можливо, заробив постійну хворобу просто через те, що не здався ти виродку. Мені дуже шкода, але я не підпишу свою команду на смерть у ту саму хвилину, коли ти попросиш. Необхідність друкувати це все стримувала емоційні сплески. Аби не накинутися на Фреда за те, що сумнівається в його вірності, Джим просто надрукував Дай мені подумати і розірвав зв'язок. Оптична система слідкування за ярусом попередила, що астероїд знову підвищив швидкість. Валетень, що вмостився в нього на грудях, поважчав на пару кіл після того, як Алекс додав газу, тримаючись цілі. Блимаючий індикатор попередив капітана, що через час, проведений при такому перевантаженні, він може втратити не менше 12% екіпажу через втрату свідомості. Це продовжуватиметься і досягне 100%. Він намагався пригадати максимальне теоретичне прискорення судна. Алекс витиснув 12G, коли полишав донаджер. Справжнє обмеження – це звичні цифри, якими можна вихвалятися, але яких ти ніколи насправді не досягнеш. Чи 15G? Чи 20? Мілер взагалі не відчував прискорення. Як швидко можна летіти, якщо ти навіть не відчуваєш цього? Майже не розуміючи, що буде робити, Голден активував головний вимикач двигунів. За мить він був у вільному падінні, і його розривало кашлем. Легені і внутрішні органи намагалися повернутися на свої звичні місця в тілі. Коли Джим відновився настільки, що зміг зробити перший глибокий подих, на зв'язок вийшов Алекс. Кепе, це ти вимкнув двигуни. «Так це я. Ми закінчили. Ерос віддаляється, і ми з цим нічого зробити не можемо. Ми б лише продовжили безрезультатний процес і ризикували життям когось з екіпажу». Наомі розвернулася в кріслі обличчям до нього і сумно посміхнулася. Від прискорення в неї з'явилися синці під очима. «Ми зробили все, що могли», – сказала вона. Голден виштовхнув себе з крісла з такою силою, що збив долоні об стелю. Потім сильно штовхнувся назад знову, пристав до переборки і вхопився за тримач вогнегасника. Нагата здивовано спостерігала за ним, комічно відкривши рота. Він знав, що, можливо, виглядає безглуздо, як роздратоване хлоп'я, заскочене гнівом, але зупинитися не міг. Покинув триматися за вогнегасник і відплив на середину палуби. Не помітив, що молотив вільним кулаком по переборці. Тепер згадав, бо рука боліла. Дідько, вилоявся капітан нарешті. Чортів, проклятий дідько. Ми, почала було Наомі, та Джим перебив. Ми зробили, що могли, та кому це треба? Зір капітана затьмарився червоним туманом, і не тільки через хімію. Я теж зробив, що міг, допомагаючи Кентербері. І я вважав, що роблю правильно, коли дозволив нас підняти на борт Донаджера. То мої добрі наміри не варті й купи лайна. Її обличчя змінило вираз. Повіки майже стулились, і вона дивилася на нього крізь вузькі щілини. Губи стиснуті так, що майже побіліли. «Вони хотіли, аби я тебе вбив», – думав капітан. «Вони хотіли, аби я вбив мою команду на той випадок, якщо Ерос не досягне 15G, та я це зробити не зміг». Провина, гнів, журба накладалися одне на одне, обертаючись на щось нове і незнайоме. Назви у цього почуття ще не було. «Ти – остання людина, від якої я очікувала скарг на долю», – здавленим голосом сказала жінка. «Де ж наш капітан, який завжди цікавиться, що ми можемо зробити, аби стало краще?» Джим безпомічно махнув рукою. кажи, яку кнопку натиснути, аби нікого не вбило на землі, і я її натисну, якщо це не вб'є тебе». Наомі відстебнулася і попливла до трапу. «Сходжу вниз, подивлюсь, як та мамос», – сказала вона, відкривши люк. Потім додала після паузи. «Я твій оперативний офіцер, Голдене. Моніторити зв'язок – це частина моїх обов'язків. Я знаю, чого хотів Фред». Голден кліпнув, і Наомі виштовхала себе геть. Люк за нею закрився зі звичним звуком, але відчувалося, наче вона ним гримнула. Голден викликав кокпіт і сказав Алексу відпочити і випити кави. Пілот зупинився на півдорозі, так не би мав щось сказати, але Джим просто відмахнувся від нього. Марсіанин знизав плечима і пішов. Водянисте відчуття всередині розквітло на повну силу аж до того, що в паніці затріслися кінцівки. Якась розпутна, мстива, самобочувальна частина його уяви раз по раз прокручувала перед очима зіткнення Ероса з землею. Він з ревінням падатиме з неба, втілюючи уявлення про апокаліпси з кожної з релігій. Нестиме вогонь, землетрус і дощ з нечистот. Але щоразу, коли відбувався вибух, це вибухав Кентербері. шокуючи раптове біле світло, а потім нічого, крім грюкоту шматків льоду по прові, мов град по даху. Марс ще протягне. Анклави поясу протягнуть навіть довше. Вони мають таку культуру виживати на смітті, балансувати на межі ресурсів. Але рано чи пізно без Землі всі помруть. А Людство вже давно вийшло за межі гравітаційного колодязя. Досить давно для того, аби розвинути технології, які дозволили б обрізати поповину, але воно ніколи не намагалося так і вчинити. Стагнація Людство у своєму бажанні заповнити собою усі щілини, де можна зачепитися, загнало себе в застій. Їх задовольняло ширяти в кораблях, побудованих півстоліття тому, чи використовувати ще старіші технології. Земля була настільки сконцентрована на власних проблемах, ігноруючи своїх дітлахів, котрі залетіли так далеко у всьому, крім потреби, в їхній праці». Марс спрямував зусилля своїх мешканців на перетворення планети, прагнучи змінити її червоне обличчя на зелене. Намагання створити нову Землю розірвали стосунки зі старою. А пояс став брудним закутком сонячної системи. Всі були настільки зайняті виживанням, що не могли витрачати час на створення чогось нового. «І ось ми знайшли протомолекулу – найкращий час для створення найсерйозніших збитків», – міркував капітан. «Це як зрізати дорогу, спроба уникнути будь-якої роботи і просто застрибнути на місце Бога». «До того ж, людство так давно не мало зовнішніх загроз, що навіть найрозумніші не злякалися». Дрезден артикулював її сам. Те, що створило протомолекулу і вистрілило нею в бік землі, вже було богоподібним тоді, коли предки наші вважали фотосинтез і джгутики вершиною здобутків. Але він просто взяв і запустив їхній стародавній двигун деструкції, тому що коли ви дійшли до цього, то все одно залишались просто допитливими мавпами. Вони мають ткнути палицею у все, що знайдуть, просто аби подивитися, що станеться. Червоний туман у Голденовому полі зору набув дивного блимаючого ефекту. Секунда пішла на те, аби зрозуміти, що червоним знаком на панелі було миготіння, котре давало йому знак про виклик з Він вдарив ногою найближче крісло, підплив до свого посту і відкрив зв'язок. «Тут Росінант, Раві, вам мікрофон». «Голден, чому ми зупинилися?» Тому що ми все одно б не встигли, а ризик пошкоджень серед екіпажу був завеликий, відповів капітан. Це звучало слабовато навіть для нього самого, малодушно. Схоже, що Макбрайден не помітила. Прийнято, мені й потрібен новий наказ, дам вам знати, якщо щось зміниться. Голден вимкнув зв'язок і незрячим поглядом впоріщився в консоль. Система візуального відслідковування робила все, що могла, аби утримувати Ерос у полі зору. Росі був добрим кораблем, найпередовішим. І після того, як Алекс позначив астероїди як загрозу, комп'ютер робив все, що в його силах, аби продовжувати стежити. Проте Ерос був швидким, з низьким альбедо-об'єктом, який не відбивав радар. Він міг рухатися непередбачувано і невеликій швидкості. Його втрата з поля зору була лише питанням часу, особливо якщо він сам бажав загубитися. Біля інформації щодо відслідковування на його консолі відкрилося маленьке вікно, де повідомлялося, що Раві увімкнув транспондер. Це було загальноприйнятною практикою навіть для військових кораблів – вмикати транспондер, коли відсутня загроза або потреба бути малопомітним. Радіооператор на маленькому корветі ООН зробив це просто за звичкою, і тепер Росі позначив його зеленою крапкою з іменем як відому загрозу та вивів на дисплей загрозу. Голден сліпо вирішився на екран. Він відчув, як його очі розширюються. Дідько, сказав він і увімкнув голосовий зв'язок. Наомі, ти потрібна на містку. Я думаю, мені краще побути трохи унизу, відповіла жінка. Джим вдарив по кнопці бойової тривоги на своїй консолі. Палубне освітлення стало червоним, і клаксон прогудів тричі. Старпом на гаду, на місток», – сказав він. «Хай гризе його пізніше. Він би сам так і зробив. Але наразі не можна гаяти часу». Старпом з'явилася на палубі менш, ніж за хвилину. Голден вже пристебнувся у кріслі та переглядав комунікаційні логи. Наомі втиснулась у крісло, прив'язалась як слід і кинула на нього допитливий погляд, мовляв, ми таки збираємось померти після всього цього, але промовчала. Якби він так і сказав, то наказ було б виконано. Джим одночасно відчув захоплення нею і нетерплячість. Перед тим, як заговорити, він знайшов в логах те, що сподівався. Отже, у нас був радіоконтакт з Мілером після того, як Рос перестав відбивати радар, це Вірно? Так, це вірно, угодилась вона, але його скафандр недостатньо потужний, аби пробитися крізь Ерос на велику відстань, тож один з пришвартованих кораблів підсилював його сигнал. А це, в свою чергу, означає, що, аби Ерос не зробив з промені Мерадару, він не відімкнув передачу хвилі взагалі. Схоже, що так, погодилася Нагата зі зростаючим зацікавленням в голосі. І в тебе є контрольні коди вагоозів АЗП на поверхні станції, вірно? Так, сер. І через секунду От Белін!» Добре. Джим розвернув крісло до дівчини і посміхнувся. Чому Росія, як і всі інші військові кораблі в системі, має можливість вимикати транспондери? Аби ворог не міг навестися на сигнал транспондера ракетою, відповіла вона теж з посмішкою. Голден розвернувся до неї спиною і почав викликати станцію тихо. «Старпоме, ви не були б такі ласкаві використати коди Міллера для увімкнення на цих п'ятьох вагових ЗХЗП-транспондери? Оскільки наші гості зероса не можуть обігнати радіохвилі, я думаю, ми вирішили проблему прискорення». «Так точно, капітане», – відповіла Наомі. Він вгадав посмішку на її обличчі, хоч і не дивився в її бік. І це розплавило останній лід у нього всередині. «У них є план. Вони можуть дещо змінити». Вхідний з повідомила Нагата. Бажаєш прийняти до того, як я увімкну транспондера? Збійся так. На лінії клацнуло. Капітан Голден, у нас є новий наказ. Схоже, що ми повинні переслідувати цю штуку трохи далі. Макбрайд говорила так, наче її не посилали на смерть. Стоїк. Можливо, вам варто зачекати декілька хвилин, відповів Джим. У нас є альтернатива. По тому, як Наомі активувала транспондери на п'ятьох суднах АЗП, які були пришвартовані Мілером до станції «Голден» виклав план «Макбрайд», а тоді по окремій лінії Джонсону. Коли Фред повернувся до нього з радісною ухвалою нового плану, ним та командуванням флоту ООН, п'ятеро ваговозів вже пінгували на всю сонячну систему. Через годину по цьому найбільше угрупування міжпланетних ядерних ракет в історії людства було запущено і мчало до Ероса. «Ми переможемо», – міркував капітан, споглядаючи на екрані роздратовані червоні точки ракет. «Ми дамо у цій хріні, і, що важливо, команда побачить фінал. Більше ніхто не помре». «За виключенням...» «Викликає Мілер», – повідомила старпом. Можливо, помітив, що його кораблі увімкнуто. Голденові щось опустилося в животі. «Коли прибудуть ракети, там на еросі залишиться Мілер». Не всі святкуватимуть майбутню перемогу. Привіт, Міллера, як справи? Він не зміг приховати похоронний тон. Голос детектива звучав рвано на половину тону в статиці, але не настільки, аби не вирізнити інтонацію, якою той обісцить увесь їхній парад. Голдене, сказав нарешті Міллер, у нас проблеми.